إن الحمد <سؤال> لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أرسل الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي ساعة تنقضى فقط هدا و من عصى فقط ضل اللهم الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ورضى الله عن كل فائ ال اربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اسعكم نفسي بتقوى الله عز وجل فان خير الزاد التقوى وفقك الله ورسوله تعالى لتفلحون قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وَقَالَتْ كَمِنْهَا زَوْجُهَا وَبَثَّ مِنْهُما رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ Neće se čovjek približiti Allahu Subhanahu Wa Ta'ala ni više i ni brže i ni bolje kao što će se približiti svome gospodaru izvršavajući farzove koje mu je on naredio. Kao što kaže uzvišni Allahu Subhanahu Wa Ta'ala u hadithi kuci koju prenosi i bilježi imam Buharija, imam muslim. وَأَنَا اتَقَرَّبُوا إِلَيْي عَبْدِي بِي شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْي مِمَّ فْتَرَبْتُهَ عَلَيْ Nisačim mi se moj rob neće više približiti, osim sa onim, kao što će mi se približiti sa onim što sam mu ja propisao, što sam ustavio u farz obavezu. Jesne, braće moja draga. A najveći je farz, najveća je dužnost, najdraže je dijelo Allah subhanahu wa ta'ala, Draže je braćom moja draga i od namaza. Draže Allahu subhanu wa ta'ala i od posta. Draže je braćom moja draga i od zekata i od hađa. Jeste iman u Allaha subhanu wa ta'ala. Jeste tevhid, jeste vjera da je Allah subhanu wa ta'ala jedan na čemu počiva tvoja vjera. To je suština svih suština. To je temelj svih tvojih dijela jer neće Allah primiti braćom moja draga niči ibadet bez Telhida, bez vjere u Allaha subhanu wa ta'ala, ni jedan ibadet, pa čak i najveći ibadet koji je od jelesni ibadeta koju čovjek radi, taj namaz, tvoja srežda, tvoju ruku, neće ga Allah subhanu wa ta'ala primiti, ako ne bude kod čovjeka vjere i telhida. To je, braću moja draga, najveće znanje. To je najbolje znanje. Zato što kažu učenjaci da je vrijednost nauke sljeno onome što ta nauka izačava. Pa kada čovjek zna o Allahu subhanahu wa ta'ala, kad sluša o njegovoj veličini, kad uči o njegovim svojstvima, kad spozna veličinu svoga gospodara, to je najveće znanje, to je najbolje znanje. Jer ne može čovjek obožavati svoga gospodara, braćom moja draga, ako ga ne zna. A kako će ga znati ako ne bude, Uči o njemu. Ako ne bude izučavao, ako ne bude znao koga to on obažava, kome on to pada na sežku, koga se on to boji, na koga se on osanja, kome će se vratiti, sa kim će se susvesti na svudnjem danu. To je najveće znanje, zato je po Hanife, ali, svoje jedno djevo, koje je napisao iz oblasti akide, islamskog vjerovanja, nazvao najveći fikr. Zato što je to najveći fik, Veće je razumijevanje, vraćava draga, i od razumijevanja propisaše vijest. To je najveće znanje kako islamski učenjaci spominju. Jeste. Da znaš da upoznaš svojeg gospodara, jer oni koji nisu spoznali svojeg gospodara otišli su u zaludu Allah i odveo u zaludu. Kao što je odveo kršćane, kao što je odveo židove. Jer oni nisu spoznali svoga Allaha. Oni nisu spoznali svojeg gospodara. Jerda su ga spoznali ne bi ga opisali sa hrnjanim osobinama. Ne bi mu pripisali dijete. Ne bi mu pripisali osobine slabosti. Ne bi ga opisali da se Allah Subhanu wa ta'ala umorio. Ne bi ga opisali da se hrvao sa svojim poslanikom kako se još I ne bi ga i ne bi ga. I ne bi ga židovi braće moja draga opisali da je siromašan. Ne bi ga opisali da je njegova ruka stisnuta. To znači da oni ne znaju Allahu, da nisu znaju Allahu, subhanahu wa ta'la. I džave im ibadet. Kako kaže Omer ibn Khattav radi Allahu ta'la, po pitanju kršćana, koji u svojim crkvama, u svojim pogomadljama, čine ibadet, oni se trude? Neka lica toga dana na sunnjem danu biće će napačena, bit će umorna. Pazite, kaže Omer ibn Khattav, polijete tuge, polijete žalosti. Umorna će biti, jer su obožavali Allaha ali na neispravan način, kaže to je ibadet kršćana, njihovi mona. Džabe, popovi, paroci što obožavaju Boga u crkvama, ali neće Allah ništa to primiti od njih. Pasite, pogledajte. Patili se ljudi, mučili se, stajali mu, ali neće Allah to primiti od njih. Umorna lica, napaćena, ali ne ima, Zašto? Jer nema imate nema islama, nema imana u srcu, pogledajte braćo moja draga. وقدمنا ايما عمل من عمله فجعلناه هذا منثورا. Nasunjem namo mi ćemo pričati o djelima. Djelima nevjernika. djelima Gdje da djelima? Svi vrste, sve vjernika, vrste kufra i širka, i kršćana i židova i tako dalje, priđe Allah subhanahu davnim djelima. To znači da imaju djela, razli oni, ali braćo moja draga, Allah şeyi ta dela pretvoriti u prašinu. Nikakve fayde, koristi nema od toga. Je nisu poznali objecninu odla. Nisu spoznali koga obožavaju. Nisu um potvrdili suštinu ovu, braćo moja draga, da Allah subhanahu wa ta'ala jedan. Da Allah subhanahu wa ta'ala jedan kao gospodar, da stvorio sve što postoji. Da stvorio sve nebesa, da je stvorio zemlju. Da je stvorio ni same Povladajte. Nisu potvrdili, braće moja draga, Tehid po pitanju Allah s.w.t. Allah, obskrbite, nisu potvrdili te stvari. S druge strane, pripisuju mu širk na razni vrste načine. Čak imate ljudi koji se pridodaju islamu, ali zastranjuju u određenim pitanjima. Pa ćete naći sujevjera, pa ćete naći povrišnji svatanja, pa ćete naći povrišnji ubjeđenja, Imate nekih koji kažu, pridodaju se islamu, ali vjeruju, brađu moja draga, da ima ljudi koji mogu u ovim kosmosom. Imate ljudi koji vjeruju i kažu da ima šejhova. Ima ljudi učenjaka, ako i oni smatru učenjacu. Ali oni kaže upravljaju zemlju. Čak vjeruju da zemlju održava sedam velikih šejhova. A učenjaka i oni upravljaju pored Allaha subhanu wa ta'la. Ta vraćamo moja draga djepa me, gdje je vjera? Kako je to satan kako to pojmanje? Ali kažemo, do te mjere imate ljudi koji su zaglavili, koji su posrnuli, koji su zalutali, to pravi vjernik. Sve ove osobine pripisuje Allahu Subhanahu wa ta'ala. Jeste vraćamo moja draga. Zato je znanje Allahu Azza wađer najveće znanje i najbolje znanje i najpreće. I o tim stvarima mora čovjek da sluša. I mora da priče i mora da čita da se upozna sa svojim gospodarom Allahom subhanu. Naravno, moja draga, nakon toga slijedi znanje o putu koji vodi do Allaha To Tu druga vrsta znanja koju ispominje Ibnul Qajib Ra'atullara i Zubi Muni. Ispominje tri osnovne vrste znanja, a to je da čovjek poznaje halal i haram. Da čovjek poznaje put šerijata. To je znanje. Da čovjek zna čega će se koniti, a šta mu je raditi. Da znaš kako ćeš konjati, da znaš kako ćeš posjetiti. Da znaš kako ćeš, bratr moj, davati zekijat. Ako ne znaš, pita jedno kako znam. Kada se dođem da viklim kutu mladati alemoni? Jer čovjek, bratr će, moja raga, mora znati ovaj put kojim ide. Kad idete cestom, kad idete putem, je tako? Ima ograničenje, 50 na sat, tamo stop, moraš stati skroz. Znaš već nikako da ideš. Ogle dozove no malo brže da ideš i tako dalje. Zato u suđenju ja moja draga, znakovi. Zato u suđenju akci ja zvijezde na nebesima preko kojih se čovjek orijentiše. Nema bez nje mogli da znamo gdje je kibla. Nema bez nje, braćo moja draga, mogli da znamo šta je halal, šta je haram. Šta je farz, šta je sunnet. Šta čovjek može može nekada izostaviti a šta mora da radi? Pazite. Šta je haram? Šta je od velikih grijeha, a šta ima mali manji, manji grijeh od toga? Jer nisu svi grijesi na istom stepenu, zato svi učenjaci podijeli na velike i na mali. Onda od velike grijeha imate najveće grije i tako dalje. Sve sto učenjaci, braćo moja draga, koji se na daleko više bojali a ovaj od nas pojasnili, protumačili, da bi čovjek znao, da bi čovjek razumio kako, kojim putem ići. I naravno, braćo moja draga, potrebno je poznati i sa putom kojim idu nevijevnici, kojim idu ljudi koji su u zabludu otišli. Obratite pažnju što kaže Allah Subhanu wa ta'ala. Oni te stebine se bili muđe mi. Mi takvu pojašnjavamo ajete. Da bi se pojasnio i objel o put muđerima. To su oni i nevjernici. Jer braćoma draga čovjek musliman mora da upozna i da vidi put koji mi idu nevjernici. Gdje je njoj zaošetak? Gdje je kraj? Jer ko ne zna zlo može pasiti u njega. Zato kaže muzeefin je mali bi Allahu ta'ala. Kan al-nas yas'aluna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ovaj ani lahayy wa kunt yas'aluhu an shab min khawfa an yudrikani. Kazi vremenu poslanika vaselver, Ljudi su, braćo moja draga, pitali Allahu poslanika za dobro. Pitali su za šta je dobro pa, pa da radi. Ljudi zove pita Allahu poslanika, šta treba da radi? Pa mu Allah poslanik kaže radi to i to, obavi namaz, daj zekat, posti i tako dalje. Ali kaže, ja sam pitao Allahog poslanika skoro se joj ne prestanu o zlu. Pitao sam ga o zlu, zašto? Bojao sam se, da me ne zadesi. Jer, praću modra, kako će čovjek znati blagodat dana i sunca dok ne tamu i noć? Kako će znati blagodat ljeta dok ne zimu? Kako će čovjek znati blagodat zdravlja dok ne osjeti bolest? Kako će čovjek, praću modra, osjetiti ti? uži tak vjeri, dok ne spozna u drugu stranu dok ne vidi šta se tamo radi. Pazite, zato kaže Omer i Mhattav radi allahu talan. Bojim se da će doći vrijeme kada će islam odlaziti od ljudi konac po konac. Kao da je islam uže jedno. za koji se čovjek drži. Pa će taj konopac, to uže za koje se čovjek vijednik drži, odlaziti, kidat se, komad po komad. Trunka po trunka, a? pa kaže Omer muhatab, dođe, vime, dođe. Kada bude došla generacija, braćo moja draga, generacija koja se rodila u Islamu i odgojila se u Islamu, ne zna šta je džahi vidjet, ne zna šta je kufr, ne zna šta je širka. Zato su Ashabi Allahopoznanika svojim koji su osjetili šta znači škufr i širrce, koji su bili pijanice, koji su bili mušici, koji su bili dolopokonici, Osetili slast imana kada im je došao Allah poslanik svoj se mene izveo i izo tame na svjetlo. Kad su proveli dali, kad su osjetili da živi, kad su osjetili šta znači vjera islam, braćo moja draga. Uživali su. Uživali su. Rješovali se celotjeine kad padaju na namaz, na seđdu. Ja bi lala rehna bi salat Allahu ta'ala poslanik bi daj nas nas sa namazom. Mi braćo moja koliko nas osjećaju užitak. Koliko nama biva teško da padnemo Allahu subhanu ve tačno seždu. Koliko nam ono biva teško da se naklanimo do ustanima amte suzit, Pa da vrijeme kanjam. Ali nego je mu džemaatu i tako dalje i tako dalje. Obratite pažnju. Ali ashabi su dosegli taj stepen. Taj mu nešto zbog čega? Zato što su osjetili slast imana. Pozitili su u dženet, su živeli u vjeri. Pa to je pravi život. Jer život braćo moja draga bez vjere je kakav život. Čovjek može da živi ha? bez mnogih stvari. I duša na kraju, na kraju mora da umri, pa i da umre glavno i bez hrani i bez vodi. Umire čovjekovo tijelo, ali duša koja nema vjere, koja ne živi vjeru, braćom moja draga, je propast za tu samu dušu, ili kad ruha mi ne imri? Adam i Allah što nam kaže da on daje ruh, daje život, daje objavu u se nalazi život koje on hoće od poslanika svojih. Pa sve strane vraćuju moja draga. Bitno je da ih spozna put dobra i da spozna isto kako put zla. Da vidi koji je ponašan završetak nevjernika. I to je treća vrsta znanja. Da čovjek zna što ga čeka u kaburu, ako bude radio dobro, ako bude radio zlo. Da čovjek zna što će se desiti na sudnjem danu, o pred Allahom, o proživljenju, o strahotama sudnjega dana. A druge je da zna završetak po pitanju džerneta, po pitanju počasti koje će dočekati i sa kojima će se susres na sunjem danu kada dođe pred svoga gospodara Allah suhano ta'ala. Jeste. I to je ta treća vrsta znanja. I naravno ljudi, praću moja draga, su različni po pitanju ovih stvari, ali treba čovjek što god može više, Teba čovjek što god može više da uči, da čita, da iščitava i da održava tu svoju vjeru koja kažimo je temelj svih temelja i koji je uslov koji je uslov da bi Allah subhanahu wa taala primio bilo koji naš ibadet. Alhamdulillahi rabbil alamin, usali wa salamun ala asfi al-anbiya'i sallallahu alayhi wa sallam a na moja draga. Nema čovjeku opravdanje koji doživi 60 godina a ne bude svatio i spoznao Allaha subhanahu wa ta ta'ala. Tako kaže Allah poslanik alejhi Jer život od 60 godina. Jer život znači moja dragala 70 godina. I do ovdan da Allah dozvoljava da uzpostavi argument na tobom. Ako nisi došao pamet do 60. godine, kada ćeš, dragi moj brat? Ako nisi sakupio pamet do tego tih godina, do tih godina starosti, kada ćeš više? Zato iskoristite omladino mladost prije starosti. Iskoristite zdravlje prije nego što dođe period kada će početi otkazivati organi kada ćeš svaki drugi, treći dan početi odlaziti na kontrole i kod doktora, i početi da trošiš lijekove. Vrijeme prolazi, braće moja draga. Čovjek treba da iskoristi život, prije nego da smrt zadesi. Ovo je vrijeme sada. Ono se više neće ponoviti sljedeći džume, ko će biti živ, a ko će možda umrijeti. Ali sigurno za 7 dana bit ćemo stariji sedmicu. Za dan bićemo ćemo stariji bliži kabur. Zar nije došlo vrijeme, braću moja draga, da čovjek malo sjetne za sobom? Da čovjek sebi možda napravi neki plan i program kod kuće? Da čovjek vidi šta hoće više od života svoga? Da vidi može li on biti bolji vjernik, može li više se posvjetiti Allahu i Subhanahu tada vjera? Zar nije došlo, braću moja draga, vrijeme, da čovjek možda oživi svoju kuću i vadetom, kao što je Allah, Allah poslali mihala i sallatavu sallam oživljavao sa učenjem Kur'ana, sa zikrom, Znate da je poslanik slovisanem ovaj ostavljao, sunnete u džami, nije i klanjao nego bi ostavljao i klanjao uvijek kod kuće. Doći u izađi, fars, i ovdje je klanjao sunnete u svoju kuću. Zašto? Pogadate žalugu i utekom kubura, nemojte učiniti vaše kuće kagurovima, kaže Allaho ovaj poslanik. Oživite i sa namazom, klanjajte namaz u svoju kući. Zašto ne bi braćao namaz raga, čovjek imao mihrab neki, ne kažemo doslovno mihrab, ali ću, ću, ću oše jedno. Zašto ne bi o postekiju? Zašto ne bi imao seđadu, mjestu u čošku ili u sobi, da se može osamiti on sa svojim gospodarom Allahum subhanu wa ta'ala. Kao što je Meryemah radi Allahu ta'ala Kad kod bi Zakirija alaihi sallam našao kod njih, Kul nama dekhala alaiha Zakirija ilmihrava vađeta indaha rizka. Ubrat je pažnju. Kad kod bi Zakirija kod njih došao, ušao, u mezidu laksa, ili je tu ona boram ili obožavalo Allaha, Zato ko bi je u mihravu imala je posebno mjesto gdje bi božavala vaha iz čega mu veseli komentatori kažu, i propis da je bohvalno i propisano da čovjek ima kutak, da žena isto tako u kući ima kutak gdje će se odsramiti sa svojim gospodarom, gdje će uzimiti Kur'an, odvoji se čovjek od unjalučkih muka, od unjalučkog telovnog dana na večer kad dođe kući s posla, da odvoji kako može odvojiti pola sata za dnevnik, ili više od toga z za televiziju za ne može pola sata braćo moja draga odvojite Kur'an Allahu subhanahu wa knjigu za ne može braćo moja draga čovjek pa makar doživio i 50 i 60 godina posvetite se sada da kreini učite subaru Allahu mi braćo moja draga znam staricu lično 71 godinu ima 71 godinu prije trih godine počela da uči Kur'an, da dolazi na Sufaru, sada je naučila čitav džuz 71 ili 72 godine. Za tri godine, ali ona je naučila da uči u Kur'anu. I ona je naučila na pamet jedan čitav džuz. I kaže sad mogu ra'a da oni malavaze odjel, obrati pažnju. Ako te propalo i prošlo ti šestdeset godina, pa daj ljubav da ozvolite da ova godina možda propadne. Pa koliko je ljudi, braću moja draga, na sami korak prije smrti, vratilo sa Allahu. Koliko je pred samim korak, na korak smrti, pomoćalo svoju vjeru, pomoćalo svoj isman. I djela se sene prema završivjetku. Kao što s druge strane, braću moja draga, imate slučajeva, čovjek čitao život i djeli, ali na korak smrti Allah ga odvedio zavodu. Da Na sa Allah sačuva od toga. Zato, braću moja draga, zašto? Zašto čovjek ne bi pokušao malo da sjede sa sobom? pa da sakupi i sebi neku malu kuću porodišnju biblioteku. Pa na kraju krajeva, i ako ti ne iskoristiš te knjige koje imaš, pa dođe sutra dijete, možda za 2 i za 13 godina pa će reći moj rametli bavo pogledaj, to su njegove knjige. Pa kad kod uđe u tu sobu sjetit će se, imaće se zašto vezat. Samo kad vidite te knjige ili vidi tvoju postekiju ili bude vidio nešto što će posjećati na tebe, na tvoji bade, da kaže da mu se Allaha smiluje, da uputi ovo dovodnoj. A kako li braćo moja draga što ljudi ima koji će se postijetiti svoga babe jer je njegovo babu klanjao. Pa ga bude sarmota da on sutra ne klanjao. Pasite. Zašto nebismo mogli pomijesiti malo računa da uridimo svoje kuće, da napravimo malo sebi nekakav raspored, da vidimo što hoćemo od života, pa da imamo u kuću u regalu mjesto za knjige. Evo hvala Allah upuno imati c deova, pa može čovjek naći Hiljade neke jakve metode danas, da se opismeni malo, da sazna, da sluša Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Sve su to metode, sve su to nađeni kojim čovjek može poboljšati svoj život. Pa da se ob obaveže da svoje dijete malo vaspita, da odgoji, da ga obaveže, da mu zadaje lekcije, da radi sa njim, da ga šali u merte, da ga šali kod ljudi koji nam mogu nešto naučiti ako on nema vremena itd. Sve svoj načini, braćo moja draga, koji čovjek može očuvati ovaj svoj ima o kojem govorim. Sve svoj načini, braćo moja draga, preko koji čovjek može još povećati svoj neverovani. Pazite, zato nikada nije kasno, koliko god čovjek možda živi u gafratu, u zamoravu, mu se jedno to je priroda čovjekova, Allah tako stvorio, ali treba se čovjek trzati, treba se malo buditi, treba malo početi razmišljati, Pa kada bi samo čovjek sa jednim nijetom, sa, jednim koristi, sa jednom koristi, nakon ove hudbe izašao da uvedi u svoju život, u svoju kuću, vraćama draga, sigurno da bi to i bilo efekta i da bi ova hudba imala svoju korist. Koliko nas ima da svako od nas samo kaže sebi od danas, za mjesec dana moram pročitati jednu knjigu. Ili moram poslušati jedno predavan, ili moram pokušati malo s da radim. Vraću moja draga, pogledajte sigurno kada bi na takav način doživljavali stvar da bi naš život, da bi naše porodnice, da bi naša celoklika situacija daleko daleko drugačije izgledala. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da popravi naše stanje, da nas učnosti u našoj vjeri, da nam poveća iman da nas usnuti kao muslimane. Donosite salavat na Allahu, salinka sallahu sal alihi wa sallam, jer ko na da donese jedan salavat, Allah subhanahu wa ta'ala na donese deset salavata. Goto, madrago, salavad, ka dajna, a pogotovo obraćamo je drago da'na petkom. Pohlavno je mustahabije što god može čovjek više da donosi salavat kak god se sjeti u toku da'na, a onda donosi salavat na našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Allahum salli ala Muhammad wa ala al Muhammad iban sallalita wa ala Ali Ibrahima innaki hamidu neđid. Wa barika ala ala Muhammad iban ala Ibrahima wa ala Ali إن الله يمو البلاد والإحسان وإي تايد القربة وإنها البحشاء والممكن ولوك يعيد القربة والإكررون والذكر الله يكبر الله ويعلم سلام